Capitolul 4. Strategia ale minții de evitare a clipei de acum. Pierderea clipei de acum. Iluzia fundamentală. Chiar dacă accept în întregime că în ultimă instanță timpul este o iluzie, ce importanță va avea acest lucru în viața mea? Tot trebuie să trăiesc într-o lume complet dominată de timp. Acceptarea intelectuală nu este decât o altă credință și nu va conta prea mult în viața dumneavoastră. Pentru a înțelege acest adevăr, trebuie să îl trăiți. Când fiecare celulă a corpului dumneavoastră este atât de prezentă încât să simtă că vibrează de viață și când puteți simți această viață în fiecare moment ca bucuria a ființei, atunci se poate spune că v-ați eliberat de timp. Dar mâine tot va trebui să îmi facturile și tot voi îmbătrâni și voi muri ca toată lumea. Deci cum aș putea spune vreodată că m-am eliberat de timp? Nu facturile de mâine sunt adevărata problemă. Disoluția corpului fizic nu este o problemă. Pierderea clipei de acum este problema. Sau mai degrabă, iluzia principală care transformă o simplă situație, un eveniment sau o emoție într-o problemă personală și în suferință. Pierderea clipei de acum este pierderea ființei. A te elibera de timp înseamnă a te elibera de nevoia psihologică de trecut, pentru a avea o identitate și, de viitor, pentru a atinge satisfacția. Reprezintă cea mai profundă transformare a conștiinței pe care v-ați putea o imagina. În cazuri rare, schimbarea se produce radical și dramatic, odată pentru totdeauna. Aceasta se întâmplă de obicei printr-o abandonare totală în mijlocul unei suferințe intense. Cei mai mulți oameni trebuie să muncească pentru ea. După ce ați trăit de câteva ori această stare temporală de conștiință, începeți să oscilați între aceste dimensiuni ale timpului și prezenței. În primul rând, începeți să conștientizați cât de rar atenția dumneavoastră este situată într-adevăr în prezent. Dar a ști că nu sunteți prezent este deja un mare succes. Această conștiință sau prezență, chiar dacă inițial nu ține decât câteva secunde în timp cronologic înainte de a se pierde din nou. Apoi, din ce în ce mai des, alegeți să vă concentrați asupra prezentului, mai degrabă decât asupra trecutului sau a viitorului și ori de câte ori realizați că ați pierdut clipa de față, sunteți capabil să vă opriți la ea nu doar câteva secunde, ci perioade mai lungi de timp din perspectiva timpului cronologic. Așa că, înainte de a vă fixa ferm în starea de prezență, adică înainte de a fi pe deplin conștient, veți oscila un timp între conștiință și neconștientizare, între starea de prezență și starea de identificare cu mintea. Pierdeți clipa prezentă, dar vă întoarceți la ea de nenumărate ori. În final, prezența devine starea dumneavoastră predominantă. În cazul majorității oamenilor, prezența fie nu este experimentată niciodată, fie este trăită numai accidental și pentru scurt timp, până are ocazii, fără a fi recunoscută ca atare. Cei mai mulți oameni oscilează nu între conștiință și lipsa ei, ci între diferite niveluri de inconștiență. Starea obișnuită de inconștiență și inconștiența profundă. La ce vă referiți când vorbiți despre diferite niveluri de inconștiență? După cum știți probabil, în timpul somnului oștilați între faza somnului fără vise și cea a somnului cu vise. În mod similar, în starea de veghe, majoritatea oamenilor nu fac altceva decât să oștileze între nivelul obișnuit al inconștienței și o inconștiență profundă. Când vorbesc despre starea obișnuită de inconștiență, mă refer la identificarea cu gândurile și cu emoțiile personale, cu reacțiile, cu dorințele și cu aversiunile dumneavoastră. Este starea normală a majorității oamenilor. În această stare sunteți condus de mintea dominată de sinele fals și nu sunteți conștient de ființă. Nu este o stare de durere sau de nefericire acută, ci una în care există un nivel redus, aproape continuu de disconfort, neplăcere, plictiseală sau nervozitate, un fel de stare de fundal. Poate că nu vă dați seama de acest lucru, pentru că face parte atât de mult din viața normală, tot așa cum nu conștientizați niciun zgomot de fond continuu de intensitate joasă ca de exemplu buzitul unui aparat de aer condiționat, până când acesta încetează. Când încetează brusc, apar o senzație de ușurare. Mulți oameni folosesc alcoolul, drogurile, sexul, mâncarea, munca, televizorul sau chiar cumpărăturile ca anestezice, în încercarea inconștientă de a îndepărta această neplăcere de fond. Când se întâmplă astfel, o activitate care ar fi putut să fie foarte plăcută dacă s-ar fi desfășurat cu moderație, se poate transforma într-o dependență și tot ceea ce poate aduce ea în asemenea condiții este o eliberare foarte scurtă. Disconfortul stării de inconștiență obișnuită se transformă în durerea inconștienței profunde, o stare mai acută și mai evidentă de suferință și de nefericire, atunci când lucrurile nu merg cum trebuie, când sinele fals este amenințat sau când există o provocare, o amenințare, o pierdere reală sau imaginară, majoră în situația dumneavoastră de viață sau un conflict într-o relație. Este o versiune ideală. Este o versiune intensificată de inconștiență obișnuită, diferită de prima nu prin natură, ci prin intensitatea ei. În inconștiența obișnuită, rezistența habituală sau negarea a ceea ce există creează acea neplăcere și acea nemulțumire pe care majoritatea oamenilor le acceptă ca viață obișnuită. Când această rezistență este intensificată de o provocare la adresa sinelui fals, apare un negativism intens, ca furia, frica profundă, agresiunea, depresia. Inconștiența profundă înseamnă adesea activarea corpului durere și identificarea cu el. Violența fizică ar fi imposibilă fără inconștiența profundă. Ea poate să apară foarte ușor în acele momente și locuri în care o mulțime de oameni sau chiar o națiune întreagă generează un câmp colectiv de energie negativă. Cel mai bun indicator al nivelului dumneavoastră de conștiință este modul în care procedați atunci când în calea vieții dumneavoastră se ivesc obstacole. În conformitate cu obstacolele, o persoană deja inconștientă tinde să devină și mai inconștientă, iar una conștientă tinde să devină și mai profund conștientă. Puteți folosi un obstacol pentru a vă trezi, sau îi puteți permite să vă tragă într-un somn și mai profund. Visul inconștiinței obișnuite se transformă atunci într-un coșmar. Dacă nu puteți fi prezent nici măcar în circunstanțe obișnuite, ca de exemplu atunci când vă aflați singur într-o cameră, când vă plimbați prin pădure sau ascultați pe cineva, atunci cu siguranță nu veți putea să rămâneți conștient când un lucru merge prost sau când vă confruntați cu persoane sau situații dificile, cu pierderea sau cu amenințarea pierderii. Veți fi copleșit de o reacție care în final este întotdeauna o formă de frică și veți fi tras înapoi într-o inconștiență adâncă. Aceste greutăți reprezintă testele. Numai felul în care le faceți față vă va arăta dumneavoastră și celorlalți cât de departe ați ajuns în ceea ce privește starea dumneavoastră de conștiință și nu cât de mult puteți sta cu ochii închiși sau ce viziune aveți așa că este esențial să aduceți mai multă conștiință în viața dumneavoastră, în situațiile obișnuite când totul decurge relativ de la sine. În acest fel, puterea prezenței dumneavoastră va crește. Ea generează un câmp energetic cu o frecvență de vibrație foarte înaltă în interiorul și în jurul dumneavoastră. În acest câmp nu poate pătrunde și nu poate supraviețui nici măcar puțină inconștiență, negativism, disonanță sau violență, așa cum întunericul nu poate supraviețui în prezența luminii. Când învățați să fiți martorul propriilor gânduri și emoții, un aspect esențial al stării de prezență, veți fi surprins poate când veți conștientiza pentru prima oară caracterul static al stării obișnuite de inconștiență și vă veți da seama cât de rar ați avut o stare de confort interior, dacă l-ați simțit vreodată. La nivelul gândirii veți descoperi o mare rezistență sub forma criticilor, a nemulțumirii și a proiecțiilor mentale care vă îndepărtează de clipa prezentă. La nivel emoțional va exista un curent subteran de disconfort, tensiune plictiseală sau nervozitate. Ambele sunt aspecte ale modului obișnuit de rezistență a minții. Ce caută ei? Carl Jung ne relatează într-una dintre cărțile sale o conversație purtată cu un șef de trib indian din America de Nord care i-a spus că, din perspectiva sa, cei mai mulți oameni albi au expresii încordate, că ochii lor au o privire fixă și că atitudinea lor emană cruzime sau violență. El a spus, ei par să caute mereu ceva. Ce anume caută? Albii vor întotdeauna ceva, sunt mereu neliniștiți și agitați. Noi nu știm ce vor. Credem că sunt nebuni. Curentul subtil de disconfort constant a apărut, desigur, cu mult timp înaintea civilizației industriale a vestului, dar în civilizația vestică, care acum acoperă aproape tot globul pământesc, inclusiv cea mai mare parte a estului, el se manifestă sub o formă și cu o intensitate fără precedent. Era deja prezent pe vremea lui Isus și, de asemenea, cu 600 de ani înainte, pe vremea lui Buddha, și cu siguranță a existat cu mult timp înaintea sa. De ce sunteți mereu fricoșați? i-a întrebat Isus pe discipolii săi. Gândurile anxioase pot adăuga măcar o zi la viața voastră. Iar Buddha ne-a învățat că, la baza suferinței, se află starea de dorință sau de poftă mistuitoare. Rezistența față de clipa prezentă ca disfuncție colectivă este intrinsec legată de pierderea conștiinței ființei și stă la baza civilizației noastre industriale dezumanizate. Freud a recunoscut și el existența acestui curent subtil de disconfort și a scris despre aceasta în cartea sa Disconfort în cultură, dar nu a recunoscut adevărata rădăcina a disconfortului și nu a realizat că eliberarea de ea este posibilă. Această disfuncție colectivă a creat o civilizație foarte nefericită și extrem de violentă, care a devenit o amenințare nu numai pentru ea însăși, ci și pentru viața de pe această planetă. Dizolvarea stării de inconștiență obișnuită. Deci, cum ne putem elibera de această boală? Conștientizând-o. Observați modurile multiple în care disconfortul, nemulțumirea și tensiunea apar în sinea dumneavoastră. În urma criticilor inutile, a rezistenței față de ceea ce este și a negării acestuia. Orice conținut inconștient se dizolvă atunci când asupra sa se revarsă lumina conștiinței. După ce ați aflat cum să dizolvați starea de inconștiență obișnuită, lumina prezenței dumneavoastră va străluci foarte tare și va fi mult mai ușor să faceți față inconștienței profunde ori de câte ori veți simți atracția sa gravitațională. Totuși, inconștiența obișnuită poate fi dificil de detectat inițial din cauza aspectului de normalitate pe care l-a căpătat. Obișnuiți-vă să vă urmăriți starea mentală emoțională prin auto-observare, sunt relaxat în acest moment? Aceasta este o întrebare bună pe care să vă puneți frecvent. Sau vă puteți întreba ce se întâmplă în interiorul meu în acest moment. Fiți cel puțin la fel de interesat de ceea ce se întâmplă în interiorul dumneavoastră pe cât sunteți de ceea ce se întâmplă în afară. Dacă sesizați corect ce se întâmplă în interior, situația se va aranja de la sine în exterior. Realitatea cea mai importantă este cea interioară, cea exterioară având o importanță secundară. Dar nu răspundeți imediat la aceste întrebări. Îndreptați-vă atenția spre interior, aruncați o privire. Ce fel de gânduri produce mintea dumneavoastră? Ce simțiți? Îndreptați-vă atenția spre corpul dumneavoastră. Există vreo tensiune? Când ați descoperit că există un nivel scăzut de din un fundal static, încercați să aflați ce anume evitați, negați sau cărui lucru îi opuneți rezistență, prin negarea clipei prezente. Există multe feluri în care oamenii manifestă o rezistență inconștientă față de momentul prezent. Am să vă dau câteva exemple. Exersând, puterea dumneavoastră de a vă autoobserva, observa de a vă urmări starea interioară, se va dezvolta. Eliberarea de nefericire Urăți activitatea pe care o desfășurați? Poate fi vorba de locul de muncă sau poate că ați acceptat să întreprindeți o anumită activitate și o faceți, dar o parte din dumneavoastră urăște situația și îi se opune. Aveți unele resentimente față de o persoană apropiată pe care însă nu le-ați exprimat? Realizați că energia pe care o degajați în această stare produce efecte atât de dăunătoare încât vă contaminați atât pe dumneavoastră cât și pe cei din jur? Priviți cu atenție în interior. Există aici o urmă cât de mică de resentiment sau de împotrivire? Dacă da, observați acest sentiment atât la nivel mental cât și la nivel emoțional. Ce gânduri generează mintea dumneavoastră în jurul acestei situații? Examinați apoi emoția. Care este reacția corpului dumneavoastră față de aceste gânduri? Simțiți emoția. Este plăcută sau neplăcută? Este o energie pe care ați ales să o aveți în interior? Aveți de ales? Poate că o persoană profită de dumneavoastră. Poate că activitatea în care v-ați angajat este plictisitoare. Poate că un apropiat al dumneavoastră nu este sincer, este nervant sau inconștient. Dar toate aceste aspecte sunt irrelevante. Are prea puține importanță dacă emoțiile și gândurile dumneavoastră legate de această situație sunt justificate sau nu. Cert este că vă opuneți unei situații existente. Transformați momentul prezent într-un dușman. Vă generați nefericirea, un conflict între interior și exterior. Nefericirea poluează nu numai ființa dumneavoastră interioară și pe cei din jur, dar și psihicul uman colectiv, din care dumneavoastră sunteți o parte inseparabilă. Poluarea planetei este numai o reflectare externă a poluării psihice interioare, a milioane de indivizi inconștienți care nu-și asumă responsabilitatea pentru spațiul lor interior. Fie încetați activitatea, vorbiți cu persoana în cauză și vă exprimați în totalitate sentimentele, fie renunțați la negativismul pe care mintea dumneavoastră l-a creat în jurul situației, pentru că aceasta nu deservește niciunui scop, cu excepția faptului că întărește un fals sentiment de identitate. Recunoașterea inutilității lui este importantă. Negativismul nu este niciodată modul optim de a rezolva o situație, de fapt, în cele mai multe cazuri vă face prizonierul ei, blocând orice schimbare reală. Un lucru în realizarea căruia este investită o energie negativă se va contamina de aceasta și în timp va da naștere la și mai multă durere, la și mai multă nefericire. Mai mult, orice stare interioară negativă este contagioasă, nefericirea se răspândește mai repede decât o boală. În virtutea legii rezonanței, ea declanșează și alimentează negativismul latent la alte persoane, cu excepția celor imune, adică profund conștiente. Dumneavoastră poluați lumea sau contribuiți la curățarea mizeriei. Sunteți responsabili pentru propriul spațiu interior. Nimeni altcineva decât dumneavoastră nu este răspunzător, așa cum sunteți responsabili și pentru starea planetei. Cum este în interior, așa este și în afară. Dacă oamenii se curăță de poluarea interioară, atunci vor înceta să mai polueze exteriorul. Cum putem renunța la negativism? Ce ne recomandați? Abandonându-l, pur și simplu. Cum renunțați la o bucată de cărbune fierbinte pe care o țineți în mână? Cum renunțați la un bagaj greu și inutil pe care îl purtați cu dumneavoastră, recunoscând că nu doriți să mai trăiți durerea sau să mai duceți povara și abandonându-o? Starea de inconștiență profundă ca și corpul durere sau altă durere profundă, cum ar fi pierderea unei ființe iubite, necesită o transformare imediată de combinarea acceptării cu lumina prezenței, atenția dumneavoastră susținută. Pe de altă parte, multe tipare de comportamente ale inconștienței obișnuite pot fi pur și simplu abandonate după ce ați stabilit că nu le mai doriți și după ce v-ați dat seama că puteți alege, că nu sunteți numai un conglomerat de reflexe condiționate. Din toate cele mai de sus rezultă că puteți avea acces la puterea clipei prezente. Fără ea, nu aveți nicio posibilitate de alegere. Spunând că anumite emoții sunt negative, nu se creează o polaritate mentală între bine și rău, după cum ați explicat dumneavoastră mai devreme? Nu. Polaritatea a fost creată într-un stadiu timpuriu, când mintea dumneavoastră considera că momentul prezent este rău. Această judecată a dus apoi la o emoție negativă. Dar spunând că anumite emoții sunt negative, nu spuneți de fapt că ele nu ar trebui să existe? Că nu este permis să avem aceste emoții? După părerea mea, ar trebui să ne acordăm permisiunea de a simți toate sentimentele care apar, în loc să le judecăm ca rele sau să spunem că nu ar trebui să le avem. Este în regulă să ai resentimente, este în regulă să fii furios, enervat, capricios sau oricum altfel. Dacă nu, ajungem să ne reprimăm sentimentele, ajungem la conflict interior sau la negare. Totul are voie să existe ca atare Desigur Când a apărut un tipar mental O emoție sau o reacție Acceptați-o Nu ați fost suficient de conștient Pentru a putea face o alegere în acest caz Aceasta nu este o judecată Este un fapt Dacă ați fi putut alege Sau ați fi realizat că aveți posibilitatea de a alege Ați fi ales suferința sau bucuria Relaxarea sau disconfortul Pacea sau conflictul Ați alege un gând sau un sentiment care să vă izoleze de starea dumneavoastră naturală, de bine, de bucuria interioară de a trăi? Eu numesc orice sentiment de acest fel sentiment negativ, adică pur și simplu rău. Nu în sensul că nu ar fi trebuit să faceți asta, ci pur și simplu rău, ca o durere de stomac. Cum a fost posibil ca oamenii să omoare o sută de milioane dintre semenii lor numai în secolul XX? Oamenii și-au făcut atât de mult rău unul altuia, încât răul depășește orice imaginație. Și asta fără să ținem cont de violența mentală, emoțională și fizică, de tortura, durerea, cruzimea, pe care continuă să-și le aplice zilnic unii altora, precum și altor ființe sensibile. Oare acționează în acest fel pentru că sunt în contact cu starea lor naturală, cu bucuria interioară de a trăi? Sigur că nu. Numai cei atinși de o stare profund negativă, care se simt foarte rău, ar crea o asemenea realitate care se reflecte felul în care se simt. Incredibil, dar adevărat, oamenii sunt o specie periculos de nebună și extrem de nesănătoasă. Aceasta nu este o judecată, este un fapt. Și tot fapt este că sănătatea mentală se află tot acolo, în spatele nebuniei. Vindecarea și eliberarea sunt posibile chiar acum. Revenind la ceea ce ați spus, este categoric adevărat că atunci când vă acceptați resentimentele, irascibilitatea, furia și așa mai departe, nu mai sunteți forțați să le investiți orbește și este mai puțin probabil să le proiectați asupra altora. Dar m-aș mira să nu vă înșelați și pe dumneavoastră înșivă. După ce ați practicat acceptarea pentru un timp, vine un moment când trebuie să treceți la stadiul următor, în care să nu mai creați aceste emoții negative. Astfel, acceptarea dumneavoastră devine doar o simplă etichetă mentală, ce îi permite sinelui fal să continue să se lase în voia suferinței și astfel să întărească sentimentul de separare față de ceilalți oameni, de mediul dumneavoastră îngonjurător, de locul și timpul în care vă aflați. După cum știți, separarea stă la baza sentimentului de identitate al sinelui fals. Adevărata acceptare ar transforma aceste sentimente instantaneu. Dar dacă ați ști foarte bine că totul este în regulă, atunci ați mai avea oare aceste sentimente negative? Fără evaluări, fără rezistențe față de ceea ce există, ele nu ar apărea. În mintea dumneavoastră există ideea că totul este în regulă, dar în adâncul sufletului nu credeți cu adevărat acest lucru și astfel vechile tipare mentale-emoționale de rezistență sunt încă active. Ele sunt cele care vă fac să vă simțiți rău. Și acest lucru este în regulă. Vă apărați dreptul de a fi inconștient, dreptul de a suferi? Nu vă faceți griji, nimeni nu vă va lua acest drept. După ce vă dați seama că un anumit aliment vă face să vă simțiți rău, mai continuați să-l ingerați și să afirmați că este în regulă să te simți rău? Oriunde v-ați afla, fiți complet prezent. Ați putea să ne mai dați câteva exemple despre starea de inconștiență obișnuită? Încercați să vă surprindeți lamentându-vă în gând sau cu vocetare în legătură cu o situație în care vă aflați, de ceea ce fac sau spun alții de mediul înconjurător, de situația dumneavoastră, de viață, chiar și de vreme. A te plânge de o situație implică întotdeauna neacceptarea stării existente. Acest comportament are invariabil o încărcătură negativă inconștientă. Când vă plângeți, vă transformați într-o victimă. Când vă exprimați cu vocetare nemulțumirea, dețineți controlul. Deci, schimbați situația printr-o acțiune sau exprimându-vă nemulțumirea, dacă este necesar și posibil. Ieșiți din situație sau acceptați-o. Orice alt comportament aparține a normalității. Starea obișnuită de inconștiență este întotdeauna legată într-un fel de negare a clipei de acum. Acum implică, desigur, și un aici. Vă opuneți faptului de a vă afla aici și acum? Unii oameni ar prefera, de exemplu, să se afle în altă parte. Aici nu este niciodată suficient de bun pentru ei. Autoobservându-vă, descoperiți dacă nu este și cazul dumneavoastră. Oriunde v-ați afla, fiți complet prezent. Dacă descoperiți că pentru dumneavoastră este intolerabil să vă aflați aici și acum și că acest fapt vă face nefericit, aveți trei posibilități. Să ieșiți din situație, să o schimbați sau să o acceptați complet. Dacă doriți să vă asumați responsabilitatea pentru viața dumneavoastră, trebuie să alegeți una dintre aceste trei posibilități și trebuie să faceți acest lucru chiar acum. Iar apoi să acceptați consecințele, fără scuze, fără negativism, fără poluare psihică. Păstrați-vă curat spațiul interior. În cazul în care treceți la acțiune, schimbând situația sau ieșind din ea, mai întâi renunțați la negativism, dacă este posibil. Acțiunile care vin din observarea a ceea ce este necesar sunt mai eficiente decât cele care vin dintr-o atitudine negativistă. Orice acțiune este mai bună decât lipsa acțiunii, mai ales dacă ați fost blocat într-o acțiune nefericită mult timp. Dacă este vorba de o greșeală, cel puțin învățați ceva, astfel încât cazul respectiv să nu mai fie o greșeală. Dacă rămâneți blocat, nu învățați nimic. Frica vă împiedică să treceți la fapte? Recunoașteți frica, observați-o, îndreptându-vă atenția asupra ei, fiți complet prezent. Aceasta va distruge legătura între frică și gândirea dumneavoastră. Nu lăsați frica să vă inunde mintea, folosiți puterea momentului prezent. Frica nu o poate învinge. Dacă într-adevăr nu există niciun lucru pe care l-ați putea face pentru a schimba starea de lucruri aici și acum și dacă nu puteți ieși din situație, atunci acceptați în totalitate să vă aflați aici și acum, renunțând la orice rezistență interioară. Sinele fals și nefericit care iubește sentimentul de suferință, de ură, care adoră să-și plângă de vilă, nu va mai putea supraviețui în acest caz. Această atitudine se numește abandonare. Abandonarea nu înseamnă slăbiciune, ea implică o mare putere. Numai o persoană care s-a abandonat pe sine are acces la puterea spirituală. Abandonându-vă, obțineți o eliberare interioară în raport cu situația. Aici s-ar putea să constatați că situația se schimbă fără să mai fie nevoie să faceți vreun efort. Oricum, sunteți liber. Sau există un lucru pe care ar trebui să-l faceți, dar pe care nu-l faceți? Ridicați-vă și faceți acest lucru chiar acum. Ca alternativă, puteți să vă acceptați pe deplin inactivitatea, lenea sau pasivitatea din acest moment, dacă aceasta este alegerea dumneavoastră. Trăiți complet acest sentiment, savurați-l. Fiți cât puteți de leneși sau de inactiv. Dacă trăiți conștient și complet sentimentul, veți scăpa curând de el. Sau poate nu Oricum nu mai există niciun conflict interior Rezistență sau negativism Sunteți stresat? Sunteți atât de ocupați să ajungeți în viitor, încât prezentul este redus la un simplu mijloc de a ajunge acolo? Stresul este provocat de faptul că vă aflați aici, dar doriți să fiți acolo, sau de faptul că vă aflați în prezent, dar căutați să trăiți în viitor. Este o șcindare care vă consumă interior foarte mult. A crea și a trăi cu această scinziune interioară este o nebunie. Faptul că oricine altcineva face la fel nu înseamnă că este un lucru mai puțin nebunesc. Dacă trebuie, vă puteți mișca mai repede, puteți lucra mai repede sau chiar alerga, dar fără să vă proiectați în viitor și fără să respingeți prezentul. Când vă mișcați, munciți, alergați, implicându-vă total în activitate, bucurați-vă de fluxul de energie care circulă prin corp, de nivelul înalt de energie al acestui moment. Acum nu mai sunteți stresat, nu vă mai rupeți în două, nu faceți decât să vă mișcați, să alergați, să munciți și să vă bucurați de acest lucru. Sau puteți renunța la tot, așezându-vă pe o bancă în parc, dar când faceți acest lucru, observați-vă mintea, ar putea să spună, ar trebui să muncești, pierzi timpul. Observați-vă mintea, zâmbiți la atacurile ei. Trecutul ocupă mare parte din atenția dumneavoastră? Vorbiți și vă gândiți deseori la el, fie pozitiv, fie negativ? Vă gândiți la lucrurile importante pe care le-ați realizat, la aventurile, la experiențele dumneavoastră sau la rolul de victimă și la lucrurile oribile care vi s-au întâmplat sau poate pe care le-ați făcut dumneavoastră altei persoane? Gândurile vă trezesc un sentiment de culpabilitate, de mândrie, resentimente, furie, regret sau autocompătimire? În acest caz, nu numai că întrețineți un fals sentiment de identitate, dar ajutați și la accelerarea procesului de îmbătrânire a corpului, creând o acumulare de trecut în psihicul dumneavoastră. Verificați pe cont propriu acest lucru la persoanele care au o tendință puternică de a rămâne agățate de trecut. Lăsați trecutul să moară în fiecare moment. Nu aveți nevoie de el. Faceți referire la el numai atunci când este relevant pentru prezent. Simțiți puterea acestui moment și planitudinea ființei. Faceți-vă simțită prezența. Sunteți îngrijorat? Aveți multe gânduri care încep prin cum ar fi fost dacă? Înseamnă că v-ați identifica cu mintea, care se proiectează într-o situație imaginară din viitor și creează frică. Nu aveți cum să rezolvați o asemenea situație pentru că ea nu există. Este o fantomă mentală. Puteți pune capăt acestei nebunii care vă afectează sănătatea și viața pur și simplu acceptând ce se întâmplă în acest moment prezent. Conștientizați-vă respirația. Simțiți aerul intrând și ieșind din corp. Simțiți-vă corpul energetic interior. În viața reală, spre deosebire de proiecțiile imaginare ale minții, nu ați fost nevoiți să faceți față decât momentului prezent. Întrebați-vă ce problemă aveți acum, nu anul viitor, nu mâine sau peste 5 minute. Ce nu este în regulă cu momentul prezent? Puteți întotdeauna să faceți față prezentului, niciodată viitorului și nici nu sunteți obligați să faceți asta. Răspunsul, puterea, acțiunea corectă sau resursa vor fi aici când veți avea nevoie de ele, nu înainte și nici după aceea. Într-o zi voi reuși. Obiectivul pe care vi l-ați fixat va a atât de mult atenția încât reduceți momentul prezent la un simplu instrument pentru atingerea unui scop. Vă răpește bucuria a ceea ce faceți? Așteptați să începeți să trăiți? Dacă vă construiți un astfel de tipar mental, indiferent de ceea ce veți realiza sau veți obține, prezentul nu va fi niciodată destul de bun – Viitorul va părea întotdeauna mai bun decât prezentul, o rețetă perfectă pentru insatisfacție și neîmplinire permanentă. Nu sunteți de acord? Sunteți de obicei o persoană care așteaptă? Ce procent din viață vă petreceți așteptând? Eu numesc așteptare la scară mică, de exemplu, coada de la oficiul poștal, un blocaj în trafic, coada de la aeroport sau așteptarea unei persoane la o întâlnire. Așteptarea la scară mare este așteptarea următorului concediu, a unui loc de muncă mai bun, a momentului când copiii vor crește, a unei relații într-adevăr importante, a succesului, a securității financiare, a momentului când vom fi o persoană importantă sau când vom avea mai multe cunoștințe. Nu de puține ori, oamenii își petrec toată viața așteptând să înceapă să trăiască. Așteptarea este o dispoziție mentală. În principiu, înseamnă să dorești viitorul, să nu dorești prezentul. Nu-ți dorești ceea ce ai și vrei ceea ce nu ai. Orice așteptare creează în inconștient un conflict interior între a te afla aici și acum, unde de fapt nu vreți să vă aflați, și viitorul proiectat în care ați dori să trăiți. Acest lucru vă reduce foarte mult calitatea vieții, făcându-vă să pierdeți prezentul. Nu este nimic rău în a te strădui să-ți îmbunătățești situația de viață. Bineînțeles că vă puteți îmbunătăți situația de viață, dar nu vă puteți îmbunătăți viața. Viața este factorul primar. Viața este ființa dumneavoastră profundă. Ea este deja desăvârșită, completă, perfectă. Situația dumneavoastră de viață constă în circunstanțe și experiențe personale. Nu este nimic rău în a fixa obiective și a încerca să realizezi anumite lucruri. Greșala constă în folosirea lor ca substitut pentru sentimentul vieții, pentru ființă. Singurul punct de acces către acest sentiment este acum. Sunteți ca un arhitect care nu acordă niciun fel de atenție fundației unei clădiri, dar investește o mulțime de timp în suprastructură. De exemplu, mulți oameni așteaptă prosperitatea. Ea nu poate veni în viitor. Când respectați, recunoașteți și acceptați pe deplin realitatea prezentă, locul în care vă aflați, cine sunteți, ce faceți chiar acum, când acceptați pe deplin ceea ce aveți, sunteți recunoscător pentru ceea ce aveți, recunoscător pentru ceea ce este, recunoscător pentru ființă. Recunoștința pentru momentul prezent și plenitudinea vieții de acum este adevărata prosperitate. Ea nu poate veni în viitor. Apoi, în viitor, această prosperitate se va manifesta în cazul dumneavoastră în diferite feluri. Dacă nu sunteți satisfăcut cu ceea ce aveți sau sunteți frustrat sau supărat din cauza lipsurilor din prezent, aceasta vă poate motiva să vă îmbogățiți, dar și dacă veți câștiga milioane, veți continua să trăiți starea prezentă de lipsă și în adâncul sufletului veți continua să vă simțiți neîmplinit. Puteți avea multe experiențe interesante pe care să le plătiți cu bani, dar ele se vor încheia repede și vă vor lăsa mereu cu un sentiment de gol interior și cu nevoia unei gratificări fizice și psihice suplimentare. Nu veți trăi comuniunea cu ființa și nu veți simți plenitudinea vieții de acum, singura prosperitate autentică. Așa că abandonați dorința ca stare mentală. Când vă surprindeți alunecând în așteptare, ieșiți repede din ea. Reveniți la momentul prezent. Trăiți și bucurați-vă de ceea ce trăiți. Dacă sunteți prezent, nu mai aveți nevoie să așteptați nimic. Așa că data viitoare, când cineva vă va spune, îmi pare rău că v-am făcut să așteptați, îi puteți răspunde, nu face nimic, nu am așteptat, am stat aici și m-am simțit bine, savurând bucuria de a fi eu însumi. Acestea sunt numai câteva strategii mentale obișnuite pentru negarea momentului prezent, care fac parte din starea normală de inconștiență. Ele sunt ușor de trecut cu vederea, tocmai pentru că sunt atât de bine fixate în obișnuințele noastre, în modul nostru normal de a trăi, fundalul static al nemulțumirii perpetue. Dar cu cât exersați mai mult observarea stării mentale-emoționale interioare, cu atât vă va fi mai ușor să sesizați blocajul în trecut sau în viitor, adică în momentul în care sunteți inconștient și să vă treziți din visul timpului în prezent. Dar aveți grijă, ținele fals, nefericit, bazat pe identificarea cu mintea, trăiește în timp. El știe că momentul prezent este propria sa moarte și, prin urmare, se simte foarte amenințat de el. Va face tot ce poate pentru a vă smulge de aici, va încerca să vă mențină în capcana timpului. Scopul interior al călătoriei vieții Înțeleg că ceea ce spuneți este adevărat, totuși cred că oamenii trebuie să aibă un scop în viață. Altfel, am fi la voia întâmplării și apoi un scop înseamnă viitor, nu-i așa? Cum putem împăca acest lucru cu a trăi în prezent? Când vă aflați într-o călătorie, este desigur util să știți care este destinația finală sau, cel puțin, direcția generală de mișcare. Dar nu uitați, în ultimă instanță, singurul lucru real în călătoria dumneavoastră este pasul pe care îl faceți în acest moment. Este singurul lucru care există. Drumul vieții are un scop exterior și unul interior. Scopul exterior este atingerea țelului sau a destinației, realizarea obiectivelor pe care vi le-ați propus, anumite performanțe care, desigur, înseamnă viitorul. Dar dacă destinația dumneavoastră sau pașii pe care îi veți face în viitor vă vor acapara atât de mult atenția încât să devină mai importanti decât pasul pe care îl faceți acum, atunci veți rata complet scopul interior al acestei călătorii, care nu are nimic în comun cu locul spre care vă îndreptați sau cu ceea ce faceți. Din potrivă, ține foarte mult de felul în care acționați. Nu are nimic de a face cu viitorul, dar înseamnă totul pentru calitatea conștiinței fiecărui moment. Scopul exterior se înscrie într-o dimensiune orizontală a spațiului și timpului. Scopul interior urmărește o adâncime a ființei dumneavoastră. În dimensiunea verticală a temporarului acum, călătoria dumneavoastră exterioară poate presupune un milion de pași. Călătoria interioară are însă numai unul – pasul pe care îl faceți chiar acum. Pe măsură ce deveniți din ce în ce mai conștient de acest singur pas, veți realiza că el cuprinde deja în sine toți ceilalți pași, inclusiv destinația. Acest singur pas se transformă atunci într-o expresie a perfecțiunii, un act de o mare frumusețe. El vă va aduce în ființă și lumina ființei va străluci prin el. Acesta este atât scopul cât și împlinirea călătoriei dumneavoastră interioare, călătoria în tine însuți. Are vreo importanță dacă ne îndeplinim sau nu scopul exterior, dacă reușim sau eșuăm în această lume? În cazul fiecăruia, va avea importanța atâta timp când nu v-ați realizat încă scopul interior. După aceea, scopul exterior va fi doar un joc pe care s-ar putea să continua să-l jucați numai pentru că vă distrează. Este la fel de posibil să eșuați complet în scopul dumneavoastră exterior și în același timp să înregistrați un succes total în ce privește scopul interior. Se poate întâmpla și invers, situație mai des întâlnită, bocăție exterioară însoțită de sărăcie interioară, sau să fi câștigat lumea, dar să vă fi pierdut sufletul, după cum a spus Isus. În ultimă instanță, fiecare scop exterior este sortit eșecului, mai devreme sau mai târziu, pur și simplu pentru că este supus legii efemerului, ca toate lucrurile. Cu cât veți realiza mai repede că scopul dumneavoastră exterior nu vă poate oferi o satisfacție de durată, cu atât mai bine. Când ați perceput limitele scopului exterior, renunțați la așteptarea nerealistă că acesta ar trebui să vă facă fericit și puneți-o în slujba scopului dumneavoastră interior. Trecutul nu poate supraviețui dacă sunteți prezent. Ați spus că a ne gândi și a vorbi inutil despre trecut este unul dintre modurile în care evităm prezentul, dar în afară de trecutul pe care ni-l amintim și cu care poate că ne identificăm, nu mai există noi și un alt nivel de trecut care să fie mult mai profund. Vorbesc despre trecutul inconștient care ne condiționează viețile, mai ales prin intermediul experiențelor timpurii din copilărie. Și apoi mai există și condiționarea culturală care este legată de locul în care trăim din punct de vedere geografic și de perioada istorică în care trăim. Toate aceste lucruri determină felul în care vedem lumea, felul în care reacționăm la ea, felul în care gândim despre ea, tipul de relații pe care le avem cu ceilalți felul în care ne trăim viețile. Cum am putea vreodată să conștientizăm toate aceste lucruri sau să scăpăm de ele? Cât de mult ar dura? Și chiar dacă am reușit, cu cea mai rămâne? Ce rămâne când iluzia i-a sfârșit? Nu este nevoie să investigați trecutul inconștient din dumneavoastră, cu excepția manifestărilor sale din prezent, sub forma gândurilor, a emoțiilor, a dorințelor, a reacțiilor sau a unui eveniment extern în care sunteți antrenat. Indiferent dacă simțiți sau nu nevoia să aflați diverse lucruri despre trecutul dumneavoastră inconștient, obstacolele prezentului vor aduce totul la lumină. Dacă vă afundați în trecut, el va deveni o prăpastie fără fund. Întotdeauna va mai exista ceva de analizat. Poate credeți că aveți nevoie de mai mult timp pentru a înțelege trecutul sau a vă elibera de el. Cu alte cuvinte, poate credeți că viitorul vă va elibera de trecut. Aceasta este o iluzie. Numai prezentul vă poate elibera de trecut, mai mult timp psihologic nu vă poate elibera de timpul psihologic. Dobândiți accesul la puterea clipei de acum. Aceasta este cheia. Care este puterea clipei de acum? Nu este altceva decât puterea prezenței dumneavoastră. Conștiința dumneavoastră eliberată de formele gândirii. Așa că abordați trecutul de la nivelul prezentului. Cu cât veți acorda mai multă atenție trecutului, cu atât îl veți investi cu mai multă energie și cu atât este mai probabil să vă construiți din el un sine. Să nu mă înțelegeți greșit. Atenția este esențială, dar nu față de trecut ca trecut. Acordați atenție prezentului. Acordați atenție comportamentului, reacțiilor, dispoziției, gândurilor, emoțiilor, temerilor și dorințelor dumneavoastră, așa cum apar ele în prezent. Acolo se află trecutul din dumneavoastră. Dacă veți reuși să fiți suficient de prezent pentru a urmări toate aceste lucruri, fără să le criticați sau să le analizați, fără să emiteți niciun fel de apreciere, atunci vă veți rezolva problemele trecutului și îl veți dizolva prin puterea prezenței dumneavoastră. Nu vă puteți regăsi în trecut, vă veți găsi pe sine numai venind în prezent Nu este util să înțelegem trecutul și astfel să înțelegem de ce facem anumite lucruri, de ce reacționăm în anumite feluri sau de ce ne creăm în mod inconștient propria dramă, propriile tipare de relaționare și așa mai departe? Pe măsură ce veți conștientiza și mai mult realitatea dumneavoastră prezentă, veți înțelege cu ajutorul intuiției motivele pentru care condiționarea dumneavoastră funcționează în aceste moduri particulare, de exemplu, de ce anume relațiile dumneavoastră urmează anumite modele și vă veți putea aminti lucruri care s-au întâmplat în trecut și pe care acum le veți înțelege mai clar. Acest lucru este foarte bun și foarte util, dar nu esențial. Esențială este prezența dumneavoastră conștientă. Ea dizolvă trecutul. Ea este agentul transformării. Așa că nu căutați să înțelegeți trecutul, ci încercați să fiți cât puteți de prezent. Trecutul nu poate supraviețui dacă sunteți prezent. Nu poate supraviețui decât în absența dumneavoastră.